Első péterhez. It's good. It's a good sound. Jó, jó ez a zaj amikor itt a papírokkal. So, in case you didn't know, this is a Bible. Netán, nem tudnátok ez itt egy Biblia? Uh, the word Bible comes from a Latin word that means book. A, a biblia szó az egy latin szóból származik, ami azt jelenti, hogy könyv. So uh... The holy Bible, it's it's a, it's a holy book. Ez a Saint Biblia, egy Saint könyv. We have other words for it too. We talk about scripture. Más több is használunk rá, például az írás vagy írások. And that just means, like it does in Hungarian, it means something that's been written down. Ez amit a magyar szókész fejez, azt én én ti, hogy valami, amit leírtak. We use another word for it, and that is the word. Más szót is használunk erre, az az ige. I like in Hungarian that you don't use the word so but use the word igen. És <laughs> az angolban az a jelentégy hogy so, magyarul viszont ugye igen. Because uh, it's it's so much more than a word, isn't it? But it's not meant it's so. It's it's a verb. Az <laughs> igazán egy ige, tehát cselekvés, ugye? Right? And whose word is it? Kinek az igéje? Az Isten igéje. There are in case you didn't know ha nem tudtad volna, esetleg, akkor mondom. Ez nem csak egy könyv. Ez is actually a library. <laughs> hanem ez, majd hogy nem egy könyvtár. There are 66 books or letters contained in this book. 66 könyv vagy levél van benne ebben a nagy könyvben. Uh, 75 of this book we call the Old Testament. A, a könyvünknek, a szent könyvünknek a 75%-át úgy hívjuk, hogy and, and that refers to <coughs> És mindazt magába foglalja ez az Ószövetség, ami addig történt, amíg Jézus meg nem született Isten népével. Az Ószövetség tele van olyan nyilakkal, amik a jövőre mutatnak. Jön majd valaki oda. Of this book is what we call New Testament. És a 25%-a a könyvünknek az az új, új szövetség. Which tells about the coming of that special person. Ami elmondja nekünk, hogy eljött ez a bizonyos különleges személy. Jesus the Christ. Jézus a Krisztus. The Messiah. A mesias. And also there's containing here some letters that help explain the theology about the coming és vannak uh, levelek is ebben a könyvben, amelyek uh, elbeszélik azt, hogy eljön ez a messiás, uh, szenvedni fog, és meg fog dicsőülni. This is not an book. Nem egy hagyományos, egy szokványos könyvez. A legtöbb uh, más könyvet egy, vagy esetleg két ember írja. Uh, és egy embernek az élet szakaszát foglalja magába. De ez a könyv 1300 vagy 1400 évet foglal magába. From Hogyha azt számítjuk, hogy mikor írták az első és mikor az utolsó könyvet. It Körülbelül 40 szerzője van. And they were all different kinds of people. És mindannyian másfajta emberek voltak bocsánat. <coughs> Kings wrote books in this Bible? Királyok is írtak könyveket a Bibliában. And homeless people. <laughs> homeless. Homeless. Aha, és uh, hontalan emberek is. Prophets, Proféták. Uh, földművelők. Főként zsidó szerzői vannak a Bibliának, de nem csak zsidók. Vannak görögök is. It was written in three languages. <laughs> Három nyelven íródott. The Old Testament is mainly written in the, in the Hebrew language. Az Ószövetség főként uh, héber nyelven íródott. And the New Testament is in Greek. Az Új Szövetség pedig főleg görög nyelvem. És van arámi nyelvű is, egy pár része az Új Szövetségnek. Not an book. Ez nem egy szokványos right? könyv, ugye? It is the most book in the world. A világon ezt a könyvet olvasták a legtöbben. Book of all Ez egy toplistás könyv az egész világmindenséget tekintve. Ez a legtöbben ezt a könyvet fordították le a legtöbb nyelvre a világon. És különböző a könyv, tehát nem az egész Biblia, de részei 2500 nyelvre fordítottak le az évek során, fordították le. Ez nem egy szokványos könyv. És csak, hogy tudjátok, és mikor kinyitod a Bibliádat, ugye sok számot látsz, The chapter divisions were added in the 1200s. A, a különböző beosztások, tehát hogy mi melyik fejezetbe tartozon, azaz 1200-as években keletkezett, so, akkor tették be ezeket. By the were added later. Tehát a, a maguk, a szerzők, azok nem számozták be a fejezeteket, azokat később tették bele ők. És a fejezeteket az 1200-as, a verseket pedig az 1500-as években írták. That, that's like to every verse. És ez nagyon hálásak vagyunk ezért, mert olyan, mintha minden versnek lenne egy címe. So when say, turn to first Peter one, Tehát, hogyha I oda az Első Péter 1:22-höz. olyan, just put it in the GPS coordinates. Olyan, mint egy lakcím, amit a GPS-be szépen And you can find it. És meg tudod találni. And when I read from it, you can see if what I'm reading is really what's in the Bible. És hogyha én right? felolvasom, akkor ellenőrizni tudod, hogy tényleg a megfelelő bibliai szakaszt olvasom el neked. Who wrote the Bible? Ki írta a Bibliát? Well, I told you there were 40 már elmondtam, mondtam, hogy olyan 40 ö, emberi szerzője van ennek a könyvnek. De szeretném hangsúlyozni azt, hogy igazából Isten írta a Bibliát. Uh, we use this word inspiration. Ö, használjuk ezt a szót, hogy inspiráció. Uh, you can look it up in Second Timothy three A második Timóta ús három tizenháromban olvashatjátok ezt, where it says that all of Scripture is inspired by God. It's God breathed. Tehát azt olvashatjuk, hogy Isten uh, inspirálta, Isten íglett az egész uh, igét. He wrote it. Ő írta. It's his story. Ez az ő története. It's his idea. Az ő elképzelése. And he wrote it using. 40 men. és ő úgy érte azt, hogy negyven különböző embert használt föl a megírására. I'll a few words about the canon. That's what we call this collection of books. És uh, szeretnék egy néhány sort uh, a kanonizálásról beszélni. Tehát hogy a ennek a könyvnek a részeit, hogyan döntötték össze? Because uh, some people ask the question, well, how do we know that these are really the books that God wrote? És sokan megkérdezik, hogy akkor honnan tudjuk, hogy pontosan ezeket a részeket szánta Isten a Bibliába, és ő írta ezeket. Lehet, hogy néhányat esetleg kihagytak. Maybe we some that be there. Vagy olyan könyveket tettek be az évek során, amiknek nem kéne itt lenniük. Uh, but... In ugyanúgy, ahogy beszéltünk az előbb, arról, hogy Isten ihlette az igét, Abban is kell, hogy higgyünk, hogy Ő ihlette azt, hogy hogyan álljon ez össze, milyen könyvekből, milyen részekből. Isten szeretett volna felén kommunikálni valamit. szerintetek ő képes erre? Is he, is, is he able to preserve his words? képes arra, hogy megtartsa az ő igéjét, so hogy mi hozzánk ez eljusson, és el tudjuk olvasni. Több száz, vagy akár több ezer évvel később. Az ószövetségi kanonizálás, vagy gyűjtemény uh, really nagyon keveset beszélnek erről, vagy kevés leírás van erről. Uh, The Jews collected these books and unanimously they, they, they, they saw that they were authoritative and they were from God. A zsidók összegyűjtötték ezeket a könyveket, és a közös megegyezése úgy döntöttek, hogy ezeknek tekintéjük van, ezeknek a könyveknek is az úrtól származnak. So there really hasn't been much discussion or debate. Tehát nem találunk nagyon sok leírást, vagy vitát arról, hogy, hogy az Ószövetség miért így áll össze, ahogy összeáll. A, a, a more the New books. És az Új Szövetségek kapcsolatban viszont egy picit több vita volt az évek során. Uh, the books of James, Peter, főleg a, a, a zsidókozít le, levél, a Jakab levele, a második és a harmadik János. és a második Péterrel kapcsolatban. Így történt ez a folyamat. A korai egyházatyák listákat írtak azokról a könyvök, könyvekről, amik az úrtól származtak, amiknek tekintélye volt. Many of these people had, had personal relationships with an apostle. Sokaknak ezek közül az emberek közül személyes kapcsolatuk volt egy apostollal. But it wasn't until 170 AD at the ha, De Muritaria, Krisztus után 170-ben volt csak egy ilyen gyűlés, Where they, they, they began to amikor elkezdték a, az írásoknak az összegyűjtését, vagy kanonizálását. In, in 170 AD they agreed that all of the books in the New Testament are scripture, except for Hebrews and James and 3. John. Ezen a bizonyos gyűlésen megegyeztek, tehát Krisztus után 170-ben, hogy az új szövetségnek az összes könyve Istentől származik, kivéve a zsidók, a Jakab levele és a Melyik Third réten? John. Harmadik bocsánat, harmadik János. But in the late s there were three more councils: the Laodicean Council, the Council of Hippo, the Council of Carthage. De a 300-as éveknek a végén még további három ilyen gyűlés tartottak az egyházatyák. Amikor the regions, az összes vezető összejött ezeken a területeken. And at these councils all 27 New Testament books were. Were deemed authoritative and from God. És akkor az összes uh, újszövetségi könyvet, úgy ítélték meg közös megegyezéssel, hogy ezeknek tekintélye van, és mind Istentől származik. És számomra egyértelmű az, hogy Isten tud velünk kommunikálni, és ő képes arra, hogy megtartsa az ő igényét számunkra. These just didn't get and flip coins. Ezek az emberek nem csak úgy összejöttek, és földobtak egy pénzérmét. You know, it wasn't a nem volt ez egy politikai döntés. Uh, kind of Hanem körülbelül így zajlott a dolog? Uh, oh, first of all, I, I forgot to mention this. Még egy okay. dolgot elfelejtettem mondani. Just uh, internally in the New Testament there are some references to other New Testament writers. Hogy az új szövetségen belül az igében vannak utalások más új szövetségi uh, írókra. For example, Paul Például Pál quotes Luke. Lukácsot idézi. He recognizes that Luke's writing is authoritative. It's scripture. Ő is felismeri azt, hogy amit Lukács írt, az ige és Istentől származik. And Peter és Péter pedig Pál írásairól beszél. And Peter says they're hard to understand. És Péter azt mondja, hogy hát igen, egy kicsit nehéz ezeket megérteni. Paul, Paul is, is a big thinker, Pál az egy nagy gondolkodó. But he calls Paul's writings scripture. Mégis Péter pár írásait igének nevezi. Tehát so then as the church began to grow, they collected the books and they said this is the New Testament. So amikor elkezdett... Canada, növekedni a gyülekezet, akkor összeültek ezek az egyházatják, tanácskoztak, és eldöntötték, hogy oké, okay, itt az új szövetség így áll össze, és kéz bezárt. És négy elv alapján döntöttek. Megnézték, hogy ki az írója a bizonyos könyveknek. Was the author an apostle? Egy apostol volt-e? Like Például a Máté, ugye, aki az evangéliumot írta, aki három évet töltött Jézusra. Vagy pedig az írónak volt-e közeli kapcsolata egy apostollal. Example, Mark. Például Márk. Márk nem volt egyik a tanítványoknak, Peter de Péter Márkot az ő fiának nevezi. In fact Mark is is uh, he's everywhere in the New Testament. He's a young guy who grew up in the church, second generation Christian, maybe the first second generation Christian. Marknak a neve viszont nagyon sokszor előfordul az Újövetségben. Igazából ő az korai egyházban nőt fel, ő egy második generációs keresztény volt, talán az első ilyen keresztény, akinek már a szülei is keresztények voltak. And when he wrote his gospel. Őmkor ő írta az Őevangéliumát. Akkor ő az alapján írta, amit Péter mondott neki. So that's that's the first thing. Who wrote the book? ez az első kritérium, hogy ki írta a könyvet. Ő apostol kind of, an apostle or did a -e, e közeli kapcsolata egy apostollal? Criteria, a második kritérium. az egy általános elfogadottság. Uh, the books and letters were they being read in churches around the, the, the Christian world. Hogy olvassa e a keresztény közösség ezeket a könyveket vagy leveleket? Krisztus teste elfogadja e ezt a bizonyos könyvet, mint Isten által írottat. The third thing they looked at was consistency. A harmadik dolog amit megnéztek, az a következetesség. Hogy a könyvben leírt dolgok következetesen egyeztek-e a, a keresztény tanításokkal? Right. The, or does it contain bizarre things? <laughs> Vagy pedig voltak -e ebben esetleg olyan fura dolgok? Soha negyedik dolog. Does it have the mark of the Holy Spirit? Hogy rajta van-e a könyvben vagy levélen a, a Szentléleknek a, a pecsétje? Because if the Holy Spirit wrote it, you would expect it to have a very high moral and spiritual standard. Hogyha a Szentlélek írt egy könyvet, akkor ugye azt várnád, hogy ennek egy igen magas színmonalon kell lennie. If the, if the Holy Spirit wrote it, you would expect it as you read it that you're Your would agree with it, right? Tehát ha a Szentlélek írt egy könyvet, akkor ugye elvárható, hogyha az ember olvassa, akkor a, a lelkében, a szellemében ezzel egyet tud érteni. And that's, that's how the men of these councils went about their business of choosing what books Were in the New which were not. és így ö, jártak el ezek a korai egyházatják ezeken a gyűléseken ez alapján a négy elv alapján választották ki hogy mi az ami Istentől való és mi az ami nem look, God, de azt hiszem hogyha egy kicsit úgy ö, visszanézünk és megnézzük hogy milyen Istennek a természete that he doesn't change. hogy ő nem változik He's solid. Ö, ö, szilárd S he, He has a plan. Neki van egy terve. He's a communicator. Ő kommunikál velünk. He can, he's uh, all power. Ő mindent megtehet, minden ható. I think we can sit back and trust him. That the Bible that we have today is the one that he wants us to have. akkor azt hiszem, hogy hátradőlhetünk és megnyugodhatunk abban a hídben, hogy a Biblia, amit a kezünkben tartunk ma, az tényleg az a Biblia, amit ő szánt a kezünkbe. That's that's our position. Ez a mi hozzáállásunk. Mi nem, we don't read other books, Mi nem uh, olvasunk más könyveket. Amikor az Urat dicsérjük együtt. Uh, we don't cross out that we don't like, nem húzunk ki a Bibliából olyan részeket, amik nem tetszenek. We trust that God has been to His Word. Hanem hiszünk abban, hogy Isten hűséges volt abban, hogy megőrizze az igéét számunkra. Now, This is not an ordinary book. I've said that several times.: My solmondtam hogy ez nem egy sszkványos könyv.: Consider the unity of the book.: Csak uh, gondoljatok abba, hogy micsoda egység van ebben a könyvben. Uh, you would expect that if it was written over a thousand-year time period, 40 different authors, different cultures, languages, that it would be. Um, Not Gondolhatok uh, uh, arra, hogy, vagy el tudjuk képzelni azt, hogy hogy ezt milyen uh, több száz, vagy ezer év alatt ugye írták, több mint 40 uh, író, különböző kultúrákból, teljesen más stílus. Azt képzelni az ember, hogy ez biztosan nem egy egységes könyv. De amikor olvassuk és tanulmányozzuk, akkor azt találjuk, hogy teljesen egységes. For example, the New Testament... Például az Új Szövetség utal az Ószövetségre több mint négyezerszer különböző events, helyekre, személyekre vagy eseményekre. És a négyezer utalás közül háromszáz uh, ilyen direkt idézet, tehát szó szerinti idézett. És emlékezzünk, amit Jézus mondta, amikor jött, hogy nem jöttem, hogy megszüntessem. I came to fulfill it. És emlékeztek, hogy mit mondott Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem azért, hogy betöltsem. Hogy nem azért jött Jézus, hogy elkezdjen egy új vallást, hanem, hogy betöltse azokat a proféciákat, amik már megirattak róla és ha fordítva nézzük a dolgot akkor azt látjuk, hogy az Ószövetség supports the New is támogatja alátámasztja az új szövetséget. Uh, the Old Testament contains about. Körülbelül az Ó szövetségben körülbelül 1200 profécia van. Egy picit most szeretnék erről beszélni. Kétféle módon használhatjuk a profécia szót. Amikor én itt állok és elmagyarázom nektek Isten igéjét, az is egyfajta profétálás. Hogy Isten igéjét szólom. Nektek. És nagyon sok helyen van az a Bibliában, hogy tanítók vagy proféták Isten igényét szólják, és ezáltal profétálnak. De most ö, ö, arra koncentrálunk, hogy milyennek a szónak a másik jelentése, és általában erre is használjuk. Ez arról szól, amikor a jövőt, mondja meg valaki te mi fog történni a jövőben Of the Tehát ez az 1200 profécia az Ószövetségben, amiről az előbb beszéltem, az ilyen jövendőmondó profécia, úgymond. Many of those were in the Old Sok ezek közül már az Ószövetségben beteljesült. Some of them have yet to be Vannak olyanok, amik még nem teljesültek be, But over 300 were fulfilled by Jesus Christ alone. De több mint 300 csupán Jézus által lett betöltve, tehát ő töltött be ezek közül három százat. Ez egy csodálatos, bámulatos könyv. És eddig az, hogy mennyire pontos ez a könyv, az eddig száz százalék. Hogyha belegondolsz, az időjárás jelentés sem tudja pontosan megjósolni, hogy milyen idő lesz. Hogyha csak a holnapról beszélnek az időjárás jelentésben, akkor úgy azért elég jól eltalálják, hogy mi lesz. De hogyha megnézed az időjárás jelentést öt nappal később időpontra, I mean, they, they have no clue. igazából fogalmuk sincs, hogy milyen just, idő lesz öt nap múlva. They're just guessing. Csak találgatnak. De amikor a Biblia mond valamit a jövőről, akkor az tényleg megtörténik. The, the Bible is 25 prophecy a Biblia concerning the future. igazából 25%-ban profécia a jövőről. Nem én I'll, állítottam I'll össze honest. ezeket a számokat, ezt meg kell vajam őszintén. I was de van egy listám, és, és ez teljesen bámulatba ejtett when I, engem. When I read in Bible dictionaries, how many prophecies How much of the Bible is Sok bibliai szótárt áttanulmányoztam, és egyszerűen megdöbbentem azon, hogy a Bibliának milyen nagy hányada profécia. És ez az egyik dolog, amiért hátradőlhetünk abban a tudatban, hogy a Bibliánk az igaz. És biztosak lehetünk okay? abban is, hogy a kereszténység és Isten az igaz. Mert ebbe is, ennek is egy kicsit utána kutattam. És semmilyen más vallásos könyvről nem tudjuk azt elmondani, hogy ennyire tiszta és egyértelmű proféciákat tartalmazna. Right, like the Quran, Például like the a Korán vagy a Mormon könyve? Nem, it that you can nem tartalmaznak olyan próféciákat, amiket meg is lehet érteni. You know, that's clear, és egyértelmű. And comes és tényleg meg is történik. És hát hogy a Nostradamus uh, jut eszedbe most? I read a few of his Az ő proféciának is egy kicsit you can is egy Azokat nagyjából bármilyen módon lehet értelmezni. It's like reading a horoscope. Mint egy horoszkópot olvasom. I read a few last night too. Még a horoszkópoknak is utána néztem tegnap este. Igazán teljesen mindegy, hogy hogy egy adott napom. Visszanézem a horoszkópomat, és valamit fogok benne találni, hogy aha, igen, ez tényleg így volt. Because are written so vagly, right? Annyira ilyen kétesen fogalmaznak benne. You know, rossz napod lesz. Minden, have to wake up, <laughs> minden the nap rosszul clock. kezdődik. korán megszólal. ébresztő óra föl kell. kelni. If, de mond valamit, hogy na és, de akkor. Ezt szem előtt tartod, akkor jó nap lesz. Tehát akkor vége van ennek a bizonyos napodnak. És akkor azt mondod, hát az egész napom rossz volt. Hát biztos, hogy azért, mert nem követtem a horoszkópban kért dolgot, hogy nem tartottam szem előtt azt valamit. From other religious books are so vague. Igazán most persze nem erre akarom az időt szánni, de lényeg a lényeg, hogy a horoszkópok vagy más vallásoknak a proféciája, ezek annyira ilyen kétesek, ilyen ködösek. But here's a few from the Bible. De itt van néhány dolog a Bibliából. Nem fogjuk mindegyiket felkeresni. 714. Ézsaiás 7.14 700 évvel azelőtt, hogy Krisztus megszületett. Ézsaiás azt mondja, hogy egy szűz meg fog foganni. I mean, day, Ez nem történik meg minden nap, igaz? Máté írja az evangéliumát. Ez és azt mondja, hogy de tényleg megtörtént. Matthew has access to Mary. Ö, right? Máté ugye ismerhette Máriát. Mária, could you could elmondanád még egyszer, hogy mi is történt? You were engaged, Tehát jegyesek voltatok? But you didn't have sex with Joseph. Nem volt testi kapcsolatotok Józsefé. -e. And the Holy Spirit came upon you. És akkor jött a Szentlélek rád, sáat. Biztos, hogy ez így volt? Légyfő, az orvosodtól is megkérdezhetem, hogy így volt-e? És you know, I mean, akkor ugye van Lukács, aki szintén ír evangéliumot, és ő maga orvos. Sure Biztos, hogy ő is beszélt Máriával. Sure? Mária, ne haragudj, de ez úgy általában, természetes módon nem így szokott történni. Biztos vagy benne, hogy ez így volt? Micah 5 5.2 Again, 700 évvel Jézus születése előtt. He says that the Messiah will be born in Bethlehem. Azt mondja, hogy a Messiás Betlehemben fog megszületni. Valószínű, you know, az emberek nem ezt választották volna. You know, he wasn't born in Hebron, you know where magyarul. Nem Hebronban született. You know, where. Where all the were ahol az összes nagy egyházatját a eltemették, Nem Jeruzsálemben el született, was. ahol ugye ott volt a templom. Olyan, mint hogyha mondjuk azt profétálnák a messies hogy Érdem fog megszületni. Why? Miért pont Érdem? So Annyira sok, sokkal szebb városban, mint Érdem. Hmm, and... Tatának itt van a vár. Yeah. De nem azt mondja az ige, hogy tényleg a messiás pont Betlehemben fog megszületni. És érdekes, hogy a heródes idejében, mikor Jézus megszületett, akkor a, a tudósok tudták, tehát It's tudták, hogy ott fog megszületni. Clear prophecy. Tehát annyira egyértelmű volt a profécia, hogy ők tudták, hogy igen, Betlehemben kell keresni. Jöttek a, a, a, a bölcsek, és azt mondták szeretnénk dicsőíteni az új királyt. Here azt mondta milyen új királyt? Megkérdezte a teológusokat. Hol fog megszületni a messiás? Fölkeresték az írásokat. Bethlehem. Bethlehemben. Clear prophecy. Ez teljesen egyértelmű profézia volt. Így történt. Even though Joseph and Mary Didn't live in Bethlehem. Még akkor is, hogy József, eh, mint tudjuk, hogy József és Mária nem Betlehemben laktak. Hey, a couple days to get there. Egy pár napot kellett eh, gyalog megtenniük, hogy Betlehembe érjenek. Malachi 3.1 400 évvel a messiás születése előtt. Malachi azt prépálja a valakiás, hogy a, a Messiás eljövetele előtt lesz egy követ, egy, egy valaki, aki ő előtte jár. Did Jesus have going ahead of him, his Volt Jézus előtt egy olyan ö, valaki, aki előtte járt és előkészítette az utat az ő szolgálatára? John the Baptist. Így van. Ö, keresztelő János. Repent for the king of. Ő mondta azt, hogy térjetek meg, hiszen eljön majd az Istennek az országa. But also in Malachi 31 we get an interesting prophecy. De három egyben ugyanebben a versben van egy érdekes profézia. Azt is elmondja, hogy eljön a Messiás a templomba. That temple. Az a templom. Was destroyed in 70 A.D. Uh, Krisztus után 70-ben el lett pusztítva. Ha jól tudjuk, akkor olyan uh, Krisztus előtt 450-ben, 500-ban építették. Okay, a small window here. Ugye ez elég kevés idő a között, hogy megépítették és hogy lerombolták. És Malakiás mégis azt mondja, hogy ide jön el majd a messiás. És tudjuk, amikor Jézus megszületett, az helyi szokások szerint, akkor a szülei elvitték a, a, a Szent Templomba, és felajánlottak érte egy áldozatot. And és őt bemutatták az Úrnak. A a Ö, azoknak a zsidóknak, ugye hát a zsidóknak manapság, akik még mindig várják a messiást, igen nagy gondot okoz ez a vers. Because a Messiah can't be Can't go to the <fuck> templom, uh, it's azért, mert ha úgymond most eljönne el a messiás, akkor ő már nem tud elmenni ebbe a templomba, hiszen el lett pusztítva. Another another verse from Isaiah uh, Isaiah 35, egy másik vers, Ézsaiásból, az az 35, 5-6. says the messiah's ministry would be accompanied with signs and wonders healings. azt mondja, hogy amikor eljön a messiás, akkor különböző csodák fognak megtörténni, és gyógyulások. És tényleg így történt. 500 years before Jesus, prophesied. évvel Jézus eljövetele előtt Zakariás is prófétált. Zechariah 11 verses 12 and 13. Hogy azt mondta, hogy a Messiást elfogják árulni. Was he betrayed? Tényleg yeah. így van. árultak. He would be betrayed for a price. Egy bizonyos árért árulták előtt Tudjátok fájből, hogy mennyi volt ez az ár? 30 ezüst, igen. 30 pieces. You know, not 50, not ezüst, nem ötven, nem száz, harminc. Not gold. Nem ő arany, nem 30 arany. But silver. Hanem ezüst. He also prophesized that that, uh, that Judas would have um what do you call it? Mm. His would, would, would him. Azt is megprofétálta zakariás, hogy Júdást nagyon bántani fogja a lelkiismeret. And he would throw the money back into the és hogy vissza fogja dobni ezt a pénzt a templomba. And it just like that. És tényleg pontosan itt történt. Says, I've blood. Azt mondja, ugye Júdás, a Júdás, hogy, hogy rájöttem, hogy egy ártatlan embernek a vérét ontottam ki. And instead of repenting és ahelyett, hogy megbánta volna ezt a vétkét, temple, visszadobja a 30 ezüstöt a templomba, és elmegy és felakasztja magát. 500, 500 évvel ezelőtt, azelőtt, hogy ez megtörtént, ez benne van, ez a profécia a Bibliában. Psalm 22, 16. A 22. Zsoltár 16-os vers ezer évvel Krisztus előtt írták, is a prophecy about his sufferings. Ott van egy profécia az Úrnak a szenvedéseiről. That he would be surrounded by evil men, hogy gonoszok veszik körül, which he calls dogs, akiket kutyáknak hív az író. And that his hands and feet would be pierced. És hogy a kezét és a lábát átszegezik. Crucifixion. Ez ugye a keresztrefeszítés. Ami nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, is this is a years they hogy amikor a Zsoltárt írták, akkor ahhoz képest több száz év telt el, amíg elkezdték gyakorolni a keresztrefeszítést, Tehát magyarul akkor egy, ez egy ismeretlen dolog volt. You get it? I mean, this is specific. Ez konkrétan I mean, who else leírta. Hát ki, ki más lehetne? Ez mind Jézusról szól. You know, és ha szeretnél még több proféciát olvasni, akkor el az Ézsaiás 52-53-as. So, Ami szintén talba van Krisztus szenvedésének a leírásával. Filled with prophecies about his és az ő feltámadásának, a proféciáival. Azt ő, ő írja, hogy meghosszabbították a napjait. Hogy azt, azt mondja, hogy meg fogja látni még egyszer a napot, és elégedett lesz. A feltámadás és uh, az éjszak 52-53 tele van magyarázattal is, hogy miért is történt ez meg? That Jesus was like a Hogy Jézus olyan volt, mint egy áldozati bárány. And that he died for our sins. És hogy ő a mi ami bűneinkért halt meg. Amazing. Ez bámulatos. This is a supernatural book. Ez Am egy könyv. Természetfeletti könyv. Meggyőztelek már titeket erről. Ez egy csoda. But there's another miracle too. De van még egy csoda. That we have it in our hands today. Az, hogy ezt mi a kezünkben tartjuk ma. Because this book has been attacked. Azért mert ezt a könyvet támadták. Throughout history. Az egész történelem során. Physically. Fizikai módon. Like Diocletian. Mint the Emperor. Diocletius Uh -huh, about 300 AD. Uh, Christus utan 300 -ban. He um he strongly encouraged Christians not to not to have. <laughs> ö, igen, ö, erős módon próbálta arról meggyőzni a keresztényeket, hogy nem kéne a Bibliát olvasni. It it like Persze akkor ugye nem így nézett ki az egész, But there were just of on hanem több ezer ö, ö, példánya volt ilyen tekerceken. És ezeket a gyülekezetek egymás kezébe adták, és lemásolták őket. The és ez az uralkodó hivatalosan betiltotta az igét, Isten igényét. Megkénoszta a keresztényeket, börtönbe zárta őket, megölte őket Isten igéje miatt. Az egész történelem során, és még ma is, nagyon sok helyen Erősen biztatják arra keresztényeket, hogy ne legyen náluk Biblia. Bible, vagy ne olvassák. Bible, ne beszéljenek róla, ne hirdessék. Bible, ne nyomtassák. Bible, vagy ne terjesszék. This book has been under for years. Ezt a könyvet hosszú évek óta támadják. And still we have it. És mégis itt van a kezünkben. De uh, ez intellectual... De nem csak fizikailag, hanem intellektuálisan is nagyon sokan támadták. Különböző szkeptikusok, don't in akik nem hisznek a proféciákban. Akik azt mondják, hogy hát Ézsaiás nem írhatta ezt a könyvet. Too many in it. Hát túl sok profécia van benne. And knows the Senki nem ismeri a jövőt. Like that. Így. But God does. Deh ugye Isten ismeri. And they're the kind of people who criticize it and and explain it away. És ezek azok az emberek, akik kritizálják a Bibliát, és így próbálják ki magyarázni ezeket a dolgokat. And those are the kind of people that that make TV shows and they show them on National Geographic and Discovery. És ezek az emberek azok, akik elkészítik ezeket a kedves TV műsorokat, amiket a National Geographic vagy a Discovery tévécsatornákon bemutatnak. És akkor elmagyarázzák szépen, hogy Hát Ézsaiás nem írhatta ezt a könyvet. Biztos, hogy sokkal később írta meg valaki. De Dead Jesus born. Ö, és most nincs időnk ennek a részleteit ö, ö, elemezgetni, de az biztos, hogy a holtengeri tekel csak bebizonyítják azt, hogy akárki is írta Ézsaiás könyvét, az 100%-osan biztos, hogy az előtt történt, mielőtt Jézus megszületett. All right. Rendben. J This is a funny story. Ez egy vicces történet. Ugye volt erről mindenki hallott, a nagy francia filozófus. Igazán nem ismerem nagyon az életét. De 1728-ban ő is profétált valamit. Azt mondta, hogy egy száz év múlva ezt a könyvet már senki nem fogja olvasni. Teljesen lényegtelen lesz. It és el lesz felejtve. Hol van most Voltaire? He's dead. Halott. the Bible? Hol van a Biblia? It's in our hands. Itt a kezünkben. But here's the ironic part of the story. De itt van a vicces része After he died, Voltaire meghalt. 50 years later. évvel később. Geneva Bible Society bought his house. A Genévai Bibliai Társaság felvásárolta az ő házát. És azt a házat használták arra, hogy nyomtassanak Bibliákat. Tehát ez ami, ez ugye a Voltaire háza volt. Ez nem vicces. Én szerintem nagyon. Istennek szerintem nagyon jó érzéke van. The Bible, it's an amazing supernatural a Biblia egy csodálatos természet fölötti könyv. And that's just the És ez volt a bevezető. Peter 1, 22. Az Péter 1, 22. Says, having purified your souls by the by your obedience to the truth for sincere brotherly love love one another earnestly from a pure heart. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. We looked at this verse. Only this last week. Mi múlt héten csak ezt a verset néztük meg. That the goal of the life is to love. Hogy a keresztény életnek a célja, hogy szeressük egymást. First we love God. Először is szeressük Istenet. Then we love what He loves. We love people. Azokat, ő szeret, az embereket. Church, az ő right? gyülekezetét. And our, and our love should be not self-motivated. It should be selfish. És a mi szeretetünk nem szabad, hogy önző legyen. It should be a decision, not just a feeling. Hanem az kell, hogy döntésen alapuljon, és ne egy érzelmen. Right? Love should be it says. És azt is írja az igen, hogy ne legyen képmutató a szeretetünk, From pure heart. hanem tiszta szívből eredjen. Earnest. Őszintén. Or buzgó. Buzgón. igen. másik fordításban És ő, elmondtam nektek azt is múlt héten, hogy talán páran úgy mentetek haza, hogy így lelkiismeret húldalásotok volt emiatt. Really hát, bennem igazán nincs meg ez a szeretet. Hát, van, hogy manipulálok embereket. I know I Néha, hogy eléggé vicsorgok mosolgás helyett. When, when really Erőltetem a mosolgást right. a helyet, vagyis, hogy akkor, amikor keserűséggel van tele a szívem az iránt, a személy iránt. So how can we love? Hogyan ö, szerethetünk ö, képmutatás nélkül? The is the word of God. És igazán erre a válasz Isten igéje. És itt azt írja az 22-es vers, hogy az igazság iránti engedelmesség. That's the first thing. Ez az első dolog. Hallottátok-e az igazságot? Has the prédikálták-e neked az evangéliumot? És válaszolt e erre? És reagáltál-e erre úgy, hogy megtértél? Obedience. És engedelmes vagy-e? Először is el kell, hogy fogadjuk az igazságot, és engedelmeskedünk el that, És amikor ezt megtesszük, és uh, akkor Péter azt írja, hogy ez megtisztítja a lelkünket. And we see here that the Bible... It's not just És látjuk itt azt is, hogy a Biblia nem pusztán információ Istenről. God Isten azért is írta, hogy a mi életünk Teljesen megváltozzon. Isten nem csak arra vágyik, hogy különböző adatokat tudjunk róla, hanem azt szeretné, hogy ismerjük az igéjét, és megismerjük őt. He wants to shape our lives. Szeretné formálni az életünket, és megtisztítani a lelkünket. Verse 23. 23-as vers. Since you have been born again. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. You remember the parable that Jesus said? Emlékeztek azt arra a példabeszédre, amit Jézus elmondott? Goes, hogy megy a magvető, seeds. és elveti a magokat. It's the seed. Ott van az a mag. The word is like a seed. Olyan, tehát az ige is olyan, mint egy mag. Peter says it's not perishable. És Péter itt azt mondja, hogy ez nem romlandó ez a mag. It won't, it won't rot. Nem, nem fog elrothadni. But it's imperishable. Hanem ez romolhatatlan. És azt is mondja, hogy Isten igéje élő. You know, if you feel azt hiszem, hogy ez igaz, hogy amikor valaki úgy érzi, hogy így, mintha összeverték volna, és fáradt, és depressziós. Nem gondolom, hogy az a válasz, hogy kábítószert vagy gyógyszert használjál arra, hogy jobban érezd magad. Miért ne használnád az igét, ami élő? Do you need life? Szükséged van az életre. Well, Ez egy élő ige. Menj yeah. oda, és használj. Sure yeah. És azt hiszem, ha lenne időnk beszélgetné, akkor sokan azt mondanátok, hogy így van, tényleg. There's, there's been a time in my life where I've opened the Bible to read it, and God. Hogy volt olyan idő az életemben, hogy ö, valami miatt ö, csüggettem, kínzottam a Bibliámat, és Isten, mintha egy válaszolt volna nekem személyesen, és, és teljesen másképp éreztem magam utána. Mert az ő igéje élő, And it to us. és szól hozzánk, And it és életet ad. The, the is Azt is mondja, hogy az Isten igéje az maradandó. Ugyanúgy, mint a, a azok a történetek, amiket elmeséltem nektek, hogy akik a Bibliát támadták, Diocletius meg Voltér, Volter, ők meghaltak. kész, nincsenek right. itt. The word of God forever. Viszont Istennek az igéje maradandó, megmarad örökre. És lehet, vannak olyan emberek az életedben, akik azt mondják, hogy teljesen megőrültél, hogy a Bibliát olvasod, és Isten dicsőíted. One day be gone. Egy nap, ők is elmennek majd, the word of, ők is meghalnak. But the word of God will De Isten igéje megmarad. És továbbra is meg fogja változtatni a te életedet, és mindazokét, akik olvassák. Uh, verse, sorry 24 es és 25-ösnek az eleje, mert minden test olyan mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Sure Biztos vagyok benne, hogy Voltaire-nek az érvelése igen meggyőzően hatott. Ugye, sokan ismerik az ő nevét. They read his books. Olvassák a könyveit. But his glory is like grass. De az ő dicsősége is olyan, mint a fű. Like a flower. Mint egy virág. Just for a egy ideig szép But virágzik, de aztán elhull. De Isten igéje megmarad örökké. Vers 25, he says that this is the word, the good news that was preached to you. Szó szerint nek a másik felé, ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. This is gospel. It's good news. Ez az evangélium, ez a jó hír. It's not bad news. Nem rossz hír. It's good news. Jó hír. And that this was preached to you. És hogy ezt hirdették nektek. And some of you, you know, you may have a hard time, you know, sitting here, you may have a hard time, you know, sitting here listening to me talk. And some of you um, might think that preaching is not important. Sokan talán azt gondoljátok, vagy valamelyikőtök azt gondolja, hogy a, a prédikálás az nem fontos. De ha az igét olvassuk, akkor meglátjuk benne azt, hogy Isten nagyon sokszor ezt a módot választotta arra, hogy tanítsa az ő embereit. If hogyha elolvasod az igét ezzel a szemmel, hogy, hogy megnézed a, a prédikálást vagy a tanítást, akkor tulajdonképpen Isten is egy egy vagy prédikációval kezdte az igéjét. He said when he, when he judged sin, he says there will come a time when the seed of the woman will crush the head of the serpent. Amikor uh, uh, Elítélte a bűnt, akkor azt mondta, hogy a, az asszonyból származó mag el fogja taposni a, a kigyónak a fejét. 3. Ez a, a Mózes első könyvének a harmadik God, részében van. God preaches the gospel. Isten rögtön az evangéliumot hirdeti. Sin has consequences. A bűnnek következményei vannak. You're have to leave the garden. El kell hagynotok a kertet. Life will be tough. Nehéz lesz az élet. Life will be painful. És fájdalmas. De lesz egy szuperhős, aki eltapossa majd a kígyót. És az Ószövetségen keresztül, ö, Isten szól profétákon keresztül, akik prédikálnak, tanítanak. Jézus is nagy ö, időt fordított, sok időt fordított arra, hogy prédikáljon. The book of Acts is filled with sermons. Az apostolok cselekedetei is tele van prédikációval. When when past trailers listen to recently said the only book in Acts where they're not preaching is uh az egyik tanító, akit hallgattam ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy az apostolok cselekedetei annyira tele van prédikációval, hogy azok a fejezetek, amiben nincs prédikáció, azok szólnak arról, hogy az apostolok börtönben vannak azért, mert prédikáltak azt megelőzően. Let's read three more verses in chapter two. Olvasunk el még három verset a második Go részben. Levetve tehát minden gonosságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Tehát itt Péter visszatér ahhoz, hogy hogyan szeressünk képmutatás nélkül. Az álnokság, képmutatás, iritció, rágalmazás. Ezek olyan dolgok, amik nem lehetnek a szívedben, hogyha szeretni szeretném. De azt mondja, hogy ezek olyanok, mint a gyomok a kertedben. Nem fogod tudni befogadni Isten igét, ha ezek a dolgokot növekszenek a szívedben. Úgyhogy létszerűs tegyétek ezeket félre. Pull the ezeket a gyomokat. Az egész gyökérrel, minden együtt. És forgassátok át a, a földet. Mert ha ezek a dolgok benn maradnak a talajban, akkor nem fogsz tudni előre haladni. If you've kept the garden, you know that's true. Hogyha kertészkedtél már életedben, akkor tudod, hogy ez igaz. Ha nem húzod ki a gazokat tövestül, akkor nem lesz uh, annyira sok gyümölcs. Get rid of it. Make room. Egyszerűen húzd ki ezeket, távolítsd el, hagyjál helyet a, a gyümölcsöknek. És akkor mondja, és akkor azt mondja, hogy vágyakozzatok az igére, like mint egy újszülött. Az újszülöttek teljesen kétségbe esettek önmagukban. Right. They're, they're all the time. Állandóan Állandan éhesek. You know, you don't feed them every hours, Nem. Every hours. minden hat vagy nyolc órában ad nekik az ember enni. You know, don't fast. Az újszülöttek nem bőjtölnek. Right. Hanem minden harmadik, negyedik órában legalább szükségük van táplálékra. And they're desperate! És teljesen kétségbe vannak esve. Így! Így, ezt csinálják, egyszerűen nem adják abba. And they're looking for it! És egyszerűen csak várják, hogy adjál már nekik ennél. És keresik. Nem tudnak igazán nagyon messzire menni az, az ételért Nem tudnak oda menni a hűtőhöz. But, but de keresik, hogy hol van az, az étel. Out. És sírnak érte. To eat. És vágynak arra, hogy egyenek. Péter azt mondja, hogy nekünk is ilyeneknek kell lenni, mint az újszülöttek. És vágyakoznunk az igére. Eat from this often. Ebből az igéből kell táplálkoznunk, gyakran. Peter says about the Scripture that it's pure. Péter azt mondja az igéről, hogy ez ö, ö, ö, pure, tiszta. Pure spiritual milk, yeah. Spiritual milk. Aha, hamisítatlan, lelki tej, tiszta. Uh -huh. It's it's pure. And and you know when we teach here, we're not trying to like bring all sorts of like new fads. Amikor itt uh, tanítunk titeket, akkor nem az a célunk, hogy ilyen új divatokat, vagy tanításokat hozzunk be nektek. Különböző titkos információkat. No, nem, mi azt próbáljuk, hogy a, a, a forráshoz vezetünk benneteket, ami hamisítatlan, tiszta, we don't, we don't étel. The the Nem kell, hogy kifacsarjuk nektek az igét, kind of hogy, morning, hogy, hogy right? egy ilyen nagy lelki megtapasztalásunk legyen most délelőtt. But the word of God is pure. Nem, Isten igéje hamisítatlan, tiszta Simple. és egyszerű. It's true. És igaz. You can test it. És egy megvizsgálhatod. He also said it's spiritual? Azt is írja ugye, hogy lelki. Spiritual nourishment. Lelki, tej, lelki táplálék. Okay, by reading the Bible Hogyha ö, olvasod az igét gazdagabb leszel tőle? Uh, no, it's it's not it's not a bank account. Nem pénzügyi értelemben, nem ez nem egy bankszámla. Reading the Bible, you're be healthier. Hogyha az igét olvasod, akkor egészségesebb leszel? No, it's it's not it's not it's not it's not, a, it's not medicine. <laughs> nem, feltétlenül ez nem egy orvosság. Are you just be happier? Boldogabb leszel vagy vidámabb? No, it's it's not no, it says it's spiritual. Nem feltétlenül a vidámság, a boldogságodért íródott, hanem ez egy lelki táplálék. A, le a lelkednek szóló táplálék azért, hogy, hogy a lelked egészséges legyen és növekedjen és gyümölcsöző legyen. Okay, Get you more muscles, nem leszel you know. izmosabb attól, hogy a Bibliát physical, olvasod. Nem egy spiritual. testi értelemben épülsz tőle, hanem lelki értelemben. Okay. remélem, hogy ez jó volt számotokra ezt hallani nagyon sokat beszéltünk a Bibliáról és remélem, hogy úgy mentek most haza hogy így megszorongatjátok a Bibliátokat hogy micsoda kiváltság az hogy ez a kezemben lehet és nem akarlak így uh, hazaküldeni, hogy menjetek haza és olvassátok a Bibliátokat Because you have to. mert kell no. Nem. Hanem, hanem megtehetitek. Tehát ez egy alkalom, ez egy, ez egy kiváltság. Isten annyira hűséges volt, hogy ezt a könyvet a kezetekbe rakta. Ez az ő igéje. Vágyjatok rá. Vágyjatok rá, és, és így tápláljátok ezt a vágyat a szívetekben, hogy növekedjem. De ez csak akkor fog működni, hogyha nagyon jó a véleményed, vagy nagyon magas az elismerésed a Bibliáról. Sokan azt gondolják, ez csak egy jó könyv. Egy hát, olyan jó kis történetek vannak benne. They may not all be true. Lehet, hogy némely nem igaz közülük. But there's good teaching in it. De olyan jó a tanítás. Good advice for living. Jó tanácsokat ad az életemre. És egy ilyen eszközként használják a Bibliát, to fix their lives. hogy megjavítsák az életüket. És ezek az emberek általában ilyen erkölcsi módon magyarázzák right? a Bibliát. They read a story. Elolvasnak egy történetet. És akkor látnak a, a történetben a jó fiúkat, and guys, meg rossz fiúkat. Right? And és akkor próbálják én erkölcsi magaslatokba helyezni az egészet, hogy akkor az a feladatom, hogy azt tegyem, amit a jó fiúk tesznek, Don't do what the bad guys do, és ne tegyem azt, amit a rossz fiúk csinálnak, and then you'll have God's favor. és akkor Isten majd szeretni fog engem. Sok keresztény is így él. But the Bible wasn't to be De a Bibliát nem azért írták, hogy ilyen erkölcsi tanmeséket olvasgasson belőle. Nem arról szól, hogy vannak a jó fiúk, meg a rossz fiúk. It's a book about one good guy. Hanem egy jó fiúról szól az egész. És a többiek annyira rosszak voltak, that they killed the good guy. hogy megölték a jó fiút. Okay? Nagyjából erről van szó. Yeah. Értitek? I mean, that's how good we are. Igazából ennyire vagyunk mi jók. Say, well, I, I És akkor azt mondod, na, de én nem öltem volna meg Jézust. Okay, nagyon. Azért meg kell, hogy értsétek, nagyon sok jellem található meg ebben a történetben. Sok ember. Judas, a Lehet, hogy nem Júdás lettél volna, aki elárulta őt. Hanem mondjuk Péter. Aki csak a saját ö, érdekeit képviselte, próbált önmagát menteni, hogy hát én nem ismerem őt. Lehet, hogy nem a főpap vagy a történetben, aki megtervezte azt, hogy megölje őt. Hanem lehet, hogy a tanítványok egyike vagy, aki teljes félelemben szétosztottak. You couldn't stay up and pray with nem maradtak ott vele imádkozni. In, in nem maradtak ott Jézussal abban az órában, amikor a legnagyobb szüksége volt arra, hogy ott legyenek mellette. Lehet, hogy nem olyan vagy, mint a rómaiak, akik beverték a szögeket. Like, like like, De lehet, hogy ott vagy a tömegben, mint valaki, aki azt mondja, hogy fú, ez mi történt. Nem akarok erre ránézni. Értitek, amit mondok? Mindannyian ö, felelősek vagyunk Krisztus haláláért. Nem arról van szó, hogy itt nekünk erkölcsi magaslatokból kell vizsgálni a történetet. M mert mikor ezt teszed, akkor úgy olvasod bele magadat, úgy teszed bele magadat a történetbe, mint aki a jó fiúk oldalán van. Aki azt gondolja, hogy azért, mert bizonyos dolgokat megtettél az életedben, bizonyos dolgokat nem tettél meg, ki érdemelted Istennek a, a szeretetét. És amikor úgy gondolkozol, hogy te érdemelted Isten szeretetét, akkor ebből a ponttól már nem túl nagy ugrás azt gondolni, hogy más embereknek is szükségük van arra, hogy ők kiérdemeljék az én szeretetemet. És akkor egy idő után rájössz, hogy senki igazán nem tudja kiérdemelni a te szeretetedet. Azért, mert ándan ilyen magaslatokból bírálod őket. Megbántottak. They said that about me. Azt mondták rólam. They didn't call me. Nem hívtak fel. They laughed too loud. I don't know. Túl hangosan right? nevettek rajtam, vagy mit but, tudom én. De hogyha úgy olvassuk a Bibliát, mint Istennek a története, Istennek a drámája, látjuk azt, hogy mindenki, te és én, mindannyian el vagyunk veszve. All és halottak vagyunk. All sick. És betegek vagyunk. All evil. És gonoszok vagyunk. És hogyha a főhős nem jelenik meg és csinál valamit, akkor az emberiségnek annyi. Come, és jönnek a felhők, darker, egyre sötétebb van, dramatic, egyre drámaibb zene szól, és akkor megszületik Jézus you know, a, a, a, az ellenségnek a csata sorai mögött. This, this ez egy sokkal jobb, mint egy James Bond film. Than vagy a, a Mission Impossible című film. And he, he does his job. És ő megteszi, elvégzi a munkáját. He pays for the sins of the human race. Megfizeti a mi bűneinkért az árat. He to join his team. És meghív embereket arra, hogy csatlakozzanak az ő csapatához. Azáltal, hogy megtérnek. Right? Ugye? És see Ourselves in the story like that. És hogyha így képzeljük bele magunkat ebbe a történetbe, I, I it. nem érdemeltem meg, egyáltalán nem érdemeltem meg Isten szeretetét, people, akkor sokkal könnyebben tudsz kegyelmes módon bánni más emberekkel, nem? We don't God's love. Mert tényleg nem érdemeljük meg Isten szeretetét. And that we can do to each love. És igazán semmit nem tudunk úgy tenni azért, hogy egymás szeretetét kiérdemeljük. But God loves us because he's gracious. Azért, de Isten úgy szeret minket, azért szeret minket, mert Ő kegyelemmel teli. És azt szeretné, hogy mi egymást ugyanezzel a Kegyelemmel és szeretettel szeressük. És honnan tudjuk ezt? Mert olvastuk ezt a könyvet. Jesus, you Úr Jézus, köszönjük neked az igédet. Bocsáss meg nekünk, hogyha ő, ítélkeztünk a Te igéd felett. Hogyha kritizáltuk ezt, és nem tisztelettel bántunk vele, segíts nekünk, Istenem, hogy így alárendeljük magunkat a Te igédnek, hogy megváltoztasson minket, és átformáljon minket, hogy azok a megváltott emberek legyünk, amiknek, vagy akiknek Te szeretnél minket látni. Jézus, köszönjük azt, hogy Te vagy a főhős. Te tökéletes vagy. A Te munkád tökéletes volt. Befejezted ezt. És most várunk arra, hogy teljesen be legyen fejezve ez a munka. Hogy hazavigyél minket. Hogy láthassunk Téged szemtől szembe. Istenem, adjál nekünk egy mélyebb vágyat a Te igédre. Hadd növekedjen a lelkünk és erősödjön, hogy sok dicsőséget hozzunk neked. Jézus nevében. Amen.